Arkeolan arkeologia elkarteak berrogei urte daramatza matza irun eta ondarribian erromatar garaikoa aztarnak bilatzen eta astertzen. Kristo aurreko lehen mendetik berreun urtez, oiaso zeneko hiriak ondare anitz utzi baititu, Edo baitzituen lurrazpian eta Oiatzunen arditurri urri meategi erromatarrak ere e, gauza berbera, emesortzigarren menderarte baliatuak izan direnak. Baina Arkeolanek lau amarka batan egindako aurkikuntzak Oiaso Erromatar Museua 2006-pigaren urtean ateak zabaldu arte ez ziren erritarren begibistakoak izan. Iger lurmuturrean urrazpian arkibutako erromataruntziak, Irungo masi antalengo baselizan Igerri eta tenplua, gaur egungo museoaren aldameneko terma erromatarrak Santiago Kaleko Portua, Ebota aurten San Juan Plazan irungo hiri erdian topakutako lehenmendeko etxe bizitzenaztarnak Erromatar bizitza bidasoaldean nolakoa zen erakusteko materialerik etzaile falta eta horresiagatik sortu zuten Oiaso Erromatar museoa. Izan ere, arkeolan elkarteko arkeologa eta Oiaso museoko zuzendaria mertxe urteagak azaltzen digun bezala, azta harnauiek guziak gizartearen eskura jarri behar direlako. De, azpimarratu behar da, ba, azken finean gizartea dela, ondare arkeologiko edo ondare akaso behar duena. Guk arkeologo klara egiten dugunean, Gure helburua izaten da, bueno, te, gure testo ingurua ba, ba nolabait galdera batzuei erantzuna topatzea, ez? Ba, bueno, ba eramatar garaia nola izantzen herri honetan edo bueno, e, e, baina e, gure ikerketak egin ondoren Ba, garbi dago gizartea jaso behar duela. Jaso behar du emaitzak, jaso behar ditu emaitzak eta baita ere emaitzak ondo ulertzeko, ba, lotuta dauden materialak. Eta, bueno, horregatik bere garaian e, irungo aurkiketak egin ondoren, irungo portua azaldu ondoren gure keska hondiena izan zen nola bideratu hori gizartearen aurrean. Pentsatu behar dugu portuaren aurkiketa ba, laro eta mabian izan zela eta garaia Etan, eta ez dira inbeste urte pasa ba, etzen pentsatzen e, erramatar kultura hemen hemen bere sustraiaek botata utzi zituelera. ez es, betik esaten zen ba, gure euskadutasun hori ba, ba, era bate sortu zela justo erramatarren aurka egiteagatik eta Bueno, ba, gizartea izan zen gure elburua, ba, alde batetik gizartea ulertzen ez bazuen, zer egiten ari ginen, ba, nola jasoko genuke, ba, behar genuen laguntza, edo, ba, besa? Eta hor horregatik izan zen gure lendabiziko helburua Eta hildurretatik ba, museoa, museoa planteatu zen, zerren e, e, aurkiketen emaitzak e, gizartearen aurrean e, as, asaltzeko, ba, e, tresna egokiena museo badelako. Eta horrela egintzen. Orduan, gaur, pizagiago hemen izatea, ba, bat egiten du gure garai hartako helburua eta gaur egungo helburuarekin ere bai. Eusko Jaurlaritzak bere godailan zituen bidaoaldeko beste hirurogeita ama bost erromatar pieza jaobitu museak erakusgai harttzeko horrexagatik iaz museoak bost urteebete zituenean, erakusketa egokitu eta pieza bitxi ohiek jendearen gozamenerako jarri zituzten, honakoak hain zuzen ere. Larruzko oinetakoen bilduma, baita ere horrazien bilduma, mehatzaritzarekin lotuta dagoen bilduma, hoiek e, izan dira osatuago gelditu diren edukiak. Gero portu gelan sei bitrina dira, eta bos berritu dira, eta oiaso gelan emesortzi bitrina dira, eta emesortzi editatik amalau eguneratu dira. Gero bos urte hauetan ere, prende da museora eta eta ekarri digute ba beraiek egindako aurkiketak ba adibidez samartziaren tapatutako champona ekarri zuten edo hemen irunen ba, ba, egindako beste aurkiketa batzu eta hoeiek jartzeko ba, ba, bitrina berri bat osatu dugu eta horrekin batera ere asaltzen duguna da hoiaso azternategien beresitasunak eta bueno nola hiri azpian gaur egungo irungo hiriaren azpian kokatzen dira azternategi hori eta bueno kokapen horrek ematen eh, dizkio ere ba, alde aldigonak eta alde e, e, e, sailak ez ba alde, adibidez kale berri bat egiten denean edo, edo lur mugiketak egiten denean ba, arriskoa da erromatergariko astarnak topatzea. Arriskoa eta oportunitatea ere. Uh -huh. ez? Bueno, hor, horren inguruan bitrina berri bat osatu da eta geno zezibius ba, bombaren inguruan egindako unitate berria nire ustez oso ondo gelditu da pieza nahiko hona da, baina pieza bakarra da eta nahiko txikia, lauta bos sentimetro ditu, diametroz Baina, bueno, lortu dugu, pieza oso ondo asaltzea, eta pizaren ondoan, hiru ba, irudemensiotako rekonstruzioak jarritugu, eta baita ere, gero, makina osoa ba, asmatu dugu, datu zientifikoen arabera, eta batez ere asaltzen du oiaso bere garaian zen neurri teknikoa zuen. Eta erromatar, ekarpenak noraino iritsi iritsizinen gure herrira, eta zen horako abantaia izan zen horrenako tresna berriak eta baliabide berriak ke izatea. Horriakala museoak Erromatar garai ko bizimoduaren dibulgazioa egiten du gaur egun, izan ere, oraindik ere mila urtez lurrazpian itxarotean aritu ziren altxor gehiago aurkitzeke dauden arren, 40 urteotan ez dira gutxi berreskuraputako aztarrak.